Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ma ba'ad. Baik, تفضل اقرا. Dari awal yang kita sudah baca kemarin. Alhamdulillah. Al-kalawmul lajrul muqaddamu fi dzikrati wa safi talat. Bismi Allahu wa haqqi al-marat. Baik. Na'am. Apa lagi? Apa? Saya apa lagi? Baik, تفضل arfun toyib bismillahi rahmani rahim allah salamuhu al murakkabuni fi liddi waqa'i wa ya. qasam wa qasamuhu talathatun ismuhu billu harfun ja'imun nam bismillahi rahmani rahim al kalamu ma'allah tu al-muqaddarun tunjukan laih samuhu خلاصا قلت له ريلون مرحبًا يا علي طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم belum coba توه sama masalah kata بسم الله وكنا ركبتنا جبتها anime. طيب hana syarat syurutul kalam berapa syaratnya kalam? Syaratnya kalam ada berapa? Empat Yang pertama Ayakuna lafdan. Dan yang kedua ayakun ركبا والثالث أن يكون مفيدا والرابع أن يكون موضوعا آه بالوضع العربي أن يكون نعم موضوعا بالوضع العربي ما معنى كونه لفظا حبما سويا لفظ berlafaz ayyakuna sauton mustamilan ala ba'd huruf hijaiyah berlafaz maksudnya Itu adanya suara di mana suara itu uh, mengandung di dalamnya sebagian huruf hijaiyah yaitu yang alif ba' sampai akhir seperti apa lafaz ahmadu yaktubu nah murakkaban ma murakkab Makna kau ini merkba, ayakuna, muallafan, min kalimatnya. Atau, itu tersusun dari dua kata atau lebih. Seperti apa? Dua kata, Muhammadun Musa Tiga kata, ya blugul, majidahidul majida, ya al majida. Nama, nama. Ma'ana kaunihi mu'fidan? Diam, diamnya seorang pendengar. Itu ayah yang... suna suqutul mutakallim. Ala'i bihaithu la yamukassam ya umintadzir alishain akhar. Itu diamnya seorang si pembicara. yang enggak baik. Di mana si pendengar tidak lagi menunggu. Suatu sesuatu yang lain. Coba contohkan yang mu'fid. Yang mu'fid. Contoh kalam yang mu'fid. Contoh mu'fidan. Nah. banyak sekali mufidan. Ja'a Muhammadun iza hadarun ustadu ansa tatalamit ya. Yang tidak mufid seperti apa? Iza ja'a al-ustadzu. Ya, iza ja'a Muhammadun. Ini belum mufid namanya. Karena masih ngambang. Apabila datang Muhammad, kenapa? Iza ja'a al-mudarris ketika apabila datang Pak Guru. Nabda'u durusana, baru kita mulai pelajaran namanya. 6 Kemudian ma ma'na kauni mawdhu'an ay bil wad'illah arabi basia al alfadh an takuna al alfadh fil kalam min al alfadh allati al arab li al dilalah min al maani. Itu adanya lafaz yang digunakan pada pembicaraan adalah di antara lafaz yang diletakkan digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan terhadap satu ma'na, makna di antara makna. Naam. Ma Kemudian di sini disebutkan anwa'ul kalam. Nah, ada yang di Anwa'ul kalam. Yang benar apa? Sebagian mengatakan anwa'ul kalimah. Dari si mana anunya? Kenapa dikatakan ini keliru? Kalau kita katakan anwa'ul kalam. Karena ketika beliau mendatangkan. Pembagian yang beliau maksudkan. Dia mengatakan ismun. Maka ketika kita katakan isim. Coba datangkan isim. Dia akan katakan masjidun. Mereka. Muhammadun ini kalam atau kalimat? Ini kalimat. Ya. Ini apakah? Kalimah bukan kalam nah. karena di antara syarat kalam nanti dia murakkab. Sementara cuma satu kata. Ya. Naam. Okay. Thoyib. Jadi yang benar kita katakan ini apa? Kata beliau sahib Al-Zahabi hulal mengatakan yang benar kita katakan anna hadza taksim lil kalimat, bukan lil kalam. Pembagian ini adalah pembagian kalimat bukan Kalam. Dipaminya hon dari sisi mana anunya? Eh, kekeliruannya. Pembagiannya pembaginya nah, Ketika di beliau katakan aksamul kalam, pembagian kalam. Yang pertama apa? Is ismun. Coba contoh ke isim. Masjidun atau Muhammadun. Nah, sekarang masjidun ini kalam atau kalimat? Pertama antum harus tahu kalam. Buah kalam itu harus tersusun dari dua kata atau lebih sementara masjid cuma satu. Nah, apa itu kalimat? Kalimat definisinya qaulun mufrad, ucapan tunggal. Berarti ini pembagian apa? Kalimah bukan pembagian kalam. Naam. Allah rahimahullahu taala Kita masih ada muraja ini. Mama ana mahwal ismu, al ismu lugatan. Mama ana apa? Mama makna, isim bagus Bagusnya besok kita di situ ya. Tak terang ini. Ha? Panas juga kita pindah je lah. Gelap kemudian. Tidak ada kipas anginnya. Dek-dek saya. Panasnya mu. Ah, terang juga ah. Lagi pasangin hmm. Ma huwa al-ismu Lugatan wa silahan uh, Madalla ala musamma Al-ismu lugatan Madalla ala musamma وف استلَاهي النحويين كلمه دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان kata yang menunjukkan pada dirinya sendiri yang tidak terikat tidak gandingan dengan wak waktu tidak terikat dengan waktu. seperti apa Muhammad kemarin Muhammad sekarang juga Muhammad besok juga Muhammad enggak terikat dengan apa Wah? waktu enam Wafilu lugu tanu ustilan, man ini. Ma huwa al-filu lugu tanu ustilan. Al-filu lugu al al yang baru, baru. Kenapa fili katakan baru? Karena selalu berubah-berubah maknanya. Ketika berubah bentuknya, berubah wasannya, berubah pula makna, maknanya. Ada makna maudi makna mudari makna apa mustakbal makna apa Alhal. hal wa makna mustakbal naam tui pastilahan kalimatun dalat ala ma'nan pinapsiha waqq karanat bi ahadil azminat thalatha kata yang menunjukkan Arab ma'nanya sendiri dan dia terikat gandengan terikat terkait dengan salah satu waktu di antara tiga waktu. Tiga waktu mana itu? Waktu maudhi lampau. Kemudian al-hal waktu sekarang. Kemudian wal-mustakbal waktu yang akan datang. Nah, akan datang setelah si pembicara berbicara. Seperti apa? Maudhi katabah. Yang sekarang hal yaktubu. Yang akan datang? Uktub. Hanya perintah menulis setelah si pembicara berbicara. Uktub. Menunjukkan akan datang. Uktub kala rahimahullah ta'ala wal fi'lu ala thalafati anwa'in ma'udin wa mudari'un wa amrun asalnya ni ma'udiyun ya kemudian didatangkanlah tanwin iwat namanya ya, Karena kerana yaknya, dijatuh, dijatuhkan, berat kalau dikatakan ma'udiyun kemudian dikatakan ma'udin ya, baik jadi wal fi'lu ala thalathati anwa'in dan fi'il itu terbagi menjadi tiga bagian. Maadhiin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il maadhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il maadhi ya kata, kerja bentuk lampau. Mudhari' kata, kerja bentuk sekarang. Bentuk sekarang ya ataupun bisa juga menunjukkan akan datang tinggal dilihat corinanya. enam kalau dikatakan alana ya umpama ya sin saupah menjualkan akan akan dah datang enam wamrun ya perin, perintah enam jadi bedakan bil al-thalatha dengan al-asmida thalatha bedakan waktu tiga waktu Al-Hal mustaq mustaqbal. Tapi kalau fiil, kata kerjanya tiga, maadhi, mudhari, amr. Jadi kalau dikatakan sebutkan tiga waktu. Jangan sampai mengatakan maadhi, mudhari, amr, keliru. Tapi kita katakan maadhi wal wal mustaqbal. Sebutkan tiga fiil, baru kita katakan maadhi, maadhi, mudhariun wa, wa amrul. Baik. قال في الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم نحو كتب وفهم وخرج وسمع وابصر وتكلم واستغفر واشترك واستأثرك نعم الفعل الماضي ما دل على حدث apa menunjukkan terhadap suatu kejadian hadas kejadian Waqa'apis zaman Alladzi qabla zamanit takallum Yang terjadi Di waktu Si Sebelum Si pembicara berbicara Itu maksudnya Makanya seperti itu Madalla ala hadafin Ya apa yang terhadap suatu Perbuatan kejadian Waqa'apis zaman Alladzi qabla zamanit takallum Yang terjadi di waktu Si sebelumnya si pembicara Berbicara Nahu katabah Ketika saya katakan katabtu saya telah menulis berarti saya sudah menulis sebelum saya ber, berbicara. Wa fahima memahami, kharaja keluar, sami'a mendengar, abshara melihat, takallama berbicara, wastaghfara meminta ampun, washtaraka bersekutuk berserikat. Wal mudhari'u ma ala hadafin. Ma ala hadats itu apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian ya kau fi zamani takallum ya kau fi zamani takallum yang terjadi pada saat pembicara berbicara atau ba'da ataupun setelahnya jadi mudhari ini kemungkinan waktu sekarang atau akan datang itu apa mudha mudhari bagaimana kita tahu ya dia tinggal dilihat umpama dikatakan nahu yaktubu umpama yaktubul an Muhammadun yaktubul an Muhammad sedang menulis saat ini arti hal, ya Muhammadun sawfa yaktubu Muhammad, kelak akan menulis, umpamanya Pak akan datang nah, Muhammadun saya yaktubu Muhammadun saya yusafir wa sawfa yusafir hanya bedanya, sin menunjukkan waktu yang dekat, kalau sawfa waktu yang jauh ya nah, saya antum katakan ana sa gadan besok saya akan berangkat Jangan katakan saufa usafiru badan. Bukan. Saufa usafir ba'da umpama ba'da syahrin. Seakan musafir setelah 1 bulan kemudian. Mungkin bisa kita katakan saufa. Ta'khulsin. Waktunya menunjukkan waktu yang dekat dibandingkan dengan sau saufa. Naam. Karena huruf yang sedikit menunjukkan dekat, sin apa yang banyak saufa menunjukkan waktu yang yang lama. Jadi, jelas ya. Nah, wayaktu mu, wayafhamu, wayarjuju, wayasmau, wayansuruh, wayatakalmu, wayastekfir, wayasteriku. Ilmu tarik menunjukkan dua waktu: waktu sekarang ataupun yang akan datang. Dari mana kita tahu apakah sekarang atau akan datang? Tinggal dilihat corinanya, tanda tandanya. Kalau dia ada kalimat al-ana, berarti saat itu kalau bawa dia katakan sin, berarti sudah dekat dia katakan sofa, berarti mungkin agak masihlah lama maaf kalau wal amru wal amru Adapun amr, pun amr kata kerja perintah ini madalla ala hadafin madalla ala hadafin ini apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian perbuatan husulu yang dituntut terwujudnya terjadinya sesuatu perkara itu ba'da zamanit takallumi setelah waktunya si pembicara berbicara nahwu uktuba nahwu uktuba nahwu uktub tulislah wafham fahamilah wakhruj keluarlah wasma dengarkanlah wansur tolonglah watakallam berbicaralah astagfir mohon ampunlah wasyarik berserikatlah ini perintah perintah. Naam. Naam. Tabi'ah wa al-amru ma'adalla 'ala hadafin yutlabu husulu ba'da zamani at dan perintah itu adalah apa-apa yang menunjukkan terhadap suatu hal, perkara kejadian ka perbuatan yang dituntut terwujudnya <tuh> ya setelah si pembicara berbicara setelah waktunya si pembicara ber, berbicara paham almarhumah Wa amma al-harfu wa amma al-harfu harf secara bahasa taraf ya huruf namanya taraf apa artinya taraf ujung itu secara bahasa tarafu ujung ya sehingga karena dia ujung ya makanya diakhirkan dia penyebutan penyebutannya nah karena Kadang huruf ini kadang hanya kita tidak butuh, ya. Kadang mencukupkan fiil dengan isim itu sudah bisa membentuk satu apa kalam. Ibaratnya huruf ini paling pelengkap, peleng pelengkap pada sebagian keadaan. Wa kadang hanya fiil isimnya sudah sudah cukup isim dengan isim cukup Muhammadun Musafir. Ya, darab tu Zaidan, sehingga huruf dikatakan huruf ujung. Ah, karena apa? Dia tidak termasuk dalam ah, pokok, ya, kalam. Karena kadang-kalanya orang bisa membuat kalam tanpa dahulu huruf. Huruf maksud di sini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang memiliki ma makna. Dan karena itu beliau mengatakan di sini wal harfu ja li ma'na. Ya, Fi'ilun wa ismun wa harfun ja li ma'na. Wa harfu jaa imarnya huruf yang mendatangkan makna. Artinya bukan huruf hijaiyah, bukan huruf sendirinya pada e, bahasa kita, bukan huruf ABCD bukan. Nah, tapi maksud huruf yang memiliki makna. Qala wa bistilahi luha, adapun Secara istilah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha dia adalah kata yang menunjukkan makna fi ghairiha pada selainnya apa punya pada selainnya bahwa huruf itu dia bas, bisa memiliki makna ketika digabungkan dengan satu kata kalimat yang lainnya dia tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri Nanti kita tahu Oh ini min artinya ibtidak Oh ini min artinya Littabi'id Beran sebahagian Kapan itu? Ketika sudah ada kalimat yang lain digabungkan kepadanya Maaf Kharajitu Minal bayti Artinya bidayah itu Khuruj awal Ya, startnya dari rumah Itu min apa? Menunjukkan apa? Permulaan Ya Kadang-kalanya bisa bermakna min tadi tabiyudia sebagai sebahagi, sebahagian waminan nasi dan diantara manusia tidak, tidak semua manusia ya enam min ditabiud. Ini yang dimaksud kalimatun darlat Allah maknan piqiriah kata yang menunjukkan pada makna pada selainnya artinya huruf itu tidak bisa mendatangkan arti makna kecuali dia digabung dengan kata kalimat yang lain nah min fa inna hadzal lafza sesungguhnya lafadz min ini kalimatun dallat ala ma'nan kata yang menunjukkan pada makna wahual ibtidak maknanya ibtida wahal makna dan makna ibtidak yang artinya permulaan dari kalimat min ini layatimu tidak akan mungkin sempurna hatta tudamma ila hadihil kalimati gairah sampai digabungkan kalimat ini kepada selainnya sampai digabungkan kalimat ini kepada selainnya patakulu zahabtu minal bait saya berangkat dari ruh rumah, berarti di sini artinya ibtidak, permulaan saya start saya, berangkat dari ruh rumah bukan tabi'id, sebahagian saya berangkat sebagian honda cocok. Ya. Mam. Ma Qala dzahabtu minal baiti masalan. Jadi perhatikan, sendenya minta di situ min. To, min. Kita kita tahu apa artinya min. Ya. Dia tidak memiliki makna beda kalau pada tadi, Zaidun sudah menunjukkan makna sendiri. Ya, menunjukkan maknanya pada diri dirinya sendiri. Duraba juga juga menunjukkan bagi begitu. Cuma bedanya kalau pada fi'il terkait dengan waktu kalau isim dah tapi kalau huruf ketika kita katakan fi atau min dah ada maknanya sampai ada kata yang lain yang digabungkan dengannya ini dia maksudnya tadi ia adalah naam ala nan pi gairiha. buat kata yang menunjukkan pada makna pada selain selain dari huruf itu dia tidak bermakna huruf itu sendiri dan nanti ada kata kalimat yang lain yang diikutkan disambungkan dengannya baru memiliki makna ma Amfilatun lil-ismi Contoh-contoh isim Kitabun Qalamun Dawatun Tinta Kurrasatun Buku tulis Jaridatun Jaridah Bisa berenak e, Jaridah Bisa bermakna apa? Biasa Koran Bisa pula bermakna jaridah Pelepah Jaridah Khalilun Bisa berenak teman Salihun Mungkin nama orang Atau orang salih Imran Nama orang warakatun kertas sabu'un binatang buas himarun keledai ziibun ziibun apa namanya ini, musang ha? apa? serigala nam serigala ziib, serigala, serigala namirun harimau pahadun pahat singa ya, bertukala bertukala jeruk tamathraf jenis buah berbuan narjisatun ya zahir juga sejenis tanaman wardatun wardah bunga mawar ha'ulai ha'ulai mereka ini antum ini semua apa isim amsitat amsalah lil fil safar yusafiru safir qala yaqulu qul amina ya'manu iman radiya yarda irdoh sadaqa yasduku usduq Ijtihad, Ijtihad, Ijtihad. Istakbar, Istakbur, Istakfir. Amfilaun lil harbi min ila an ala illa. Lakin inna an bala bal. Qad soufa hatta lam la lan law lama la ala la ma la ta leita in. Thumma aw. Ya Wan. Allahu Annu. Subhanakum.